דניאל, פרק ו' דריווש עמדי, בן שישים ושתיים שנה במלכו, ויהי טוב בעיניו למנות על הממלכה מאה ועשרים אחשדר פנים, שיהיו בכל הממלכה, ולמעלה מהם שלושה משגיחים, ודניאל אחד מהם, אשר להם ימסרו האחשדר פנים האלה דין וחשבון, לבל תבוא רעה על המלך. ויהי דניאל, גדול מכל המשגיחים והאחשדרפנים, יען כי הייתה בו רוח יתרה, ויחשוב המלך להעמידו על כל ממלכתו. אז ביקשו המשגיחים והאחשדרפנים למצוא עלילה על דניאל בדבר המלכות, אבל לא יכלו למצוא כל עלילה ומגרעת, כי נאמן היה, ולא נמצאה בו כל שגיאה או מגרעת. ויאמרו האנשים האלה, לא נמצא על דניאל זה כל עלילה אחרת מאשר עבודת אלוהיו. וימהרו המשגיחים והחשדרפנים האלה אל המלך, ויאמרו לו, דרייבש המלך, לעולם יחיה. כל המשגיחים, המושלים, האחשדרפנים, השרים והפחות, עצו עצה, אשר יוציא המלך פקודה וישליט איסור, לאמור, כי מי שיבקש בשלושים הימים הבאים, בקשה מאל או מאדם אחר. זולתי ממך, המלך, יושלח אל גוב האריות. ועתה, המלך, הוצא את האיסור, וכתוב תעודה שאין לשנותה, כמשפט מדי ופרס, חוק ולא יעבור. על כן, כתב המלך דרייבש את התעודה ואת האיסור. כאשר נודע לדניאל כי התעודה נכתבה, נכנס לביתו אשר בעלייתו חלונות פתוחים לעבר ירושלים. ושלוש פעמים ביום היה קורע ברך ומתפלל ומודה לפני אלוהיו, כאשר היה עושה גם לפניכן. וימהרו האנשים האלה, וימצאו את דניאל מתפלל ומתחנן לפני אלוהיו. ויגשו אל המלך, וידברו לפניו על דבר איסור המלך. הלא כתבת איסור, שכל אדם שיבקש בשלושים הימים הבאים, בקשה, מכל אל או אדם, זולתים ממך, המלך, יושלח אל גוב האריות? ויען המלך ויאמר. נכון הדבר, כמשפט מדי ופרס, חוק ולא יעבור. ויענו ויאמרו לפני המלך. דניאל, מבני גלות יהודה, אינו שם לבו עליך, המלך, ועל האיסור שכתבת, והוא מתפלל שלוש פעמים ביום את תפילתו. כאשר שמע המלך את הדבר, חרא לו מאוד. והוא נתן את דעתו על דניאל להצילו, עד בוא השמש השתדל להצילו. וימהרו האנשים האלה אל המלך, ויאמרו למלך, דע לך המלך, כי משפט מדי ופרס הוא, שכל איסור או פקודה שמוציא המלך, יש לקיימם בלי לשנותם. אז ציווה המלך, ויביאו את דניאל, וישליחוהו אל גוב האריות. ויען המלך, ויאמר לדניאל, אלוהיך, אשר אתה עובד אותו בכל עת, הוא יצילך. ויביאו אבן אחת, וישימוה על פי הגוב, ויחתום המלך אותה בטבעתו ובטבעת נכבדיו, למען לא ישתנה רצונו בדבר דניאל. וילך המלך אל החלו, ויעלן בצום. את פילגשיו לא הכניס אליו, ושנתו נדדה ממנו. בעלות השחר, עם אור ראשון, קם המלך, וילך בהול אל גוב האריות. ובהתקרבו אל הגוב, זעק בקול עצוב, ויען המלך, ויאמר לדניאל, דניאל, עבד אלוהים חיים, אשר אתה עובד אותו בכל עת, האם עלה וידו להצילך מן האריות? וידבר אז דניאל אל המלך. המלך לעולם יחיה. אלוהי, שלח את מלאכו. וסגר את פי האריות, ולא חיבלוני, יען כי נמצאתי זכאי לפניו, ואף לפניך, המלך, כל רע לא עשיתי. וישמח המלך מאוד, ויומר להעלות את דניאל מן הגוב, ולא נמצאה בו כל חבלה, כי האמין באלוהיו. ויצב המלך, ויביאו את האנשים האלה אשר העלילו על דניאל, וישליכום אל גוב האריות, אותם, את בניהם ואת נשותיהם, ולא הגיעו אל תחתית הגוב עד שהשתלטו עליהם האריות וכיתתו את עצמותיהם. ויכתוב המלך דרייבש אל כל העמים, האומות והלשונות, השוכנים בכל הארץ. ירבה שלומכם, מלפנה יצאה פקודה, כי בכל ממשלת מלכותי יהיו חרדים ויראים מפני אלוהי דניאל. שהוא אלוהים חי וקיים לעולם, אשר מלכותו לא תכלה, ושלטונו יהיה עד קץ הימים. הוא ממלט ומציל, ועושה אותות ומופתים בשמיים ובארץ. הוא שהציל את דניאל מיד האריות. ודניאל זה עשה חיל בימי מלכות דריווש ובימי מלכות קורש הפרסי.